ואת מצוותיו שמור, כי זה קול האדם. כי את כל מעשה האלוהים יביא ומשפט על כל נעלם, אם טוב ואם רע. סוף דבר הקול נשמע, את האלוהים יירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה קול האדם.